Една голяма част от големите графитни платна по сгради и кълкани, не само в София, които ни радват със своите ярки цветове, причудливи фигури и силни послания, са на графити артиста Насимо. Наричат го българският графити пионер, човекът, който вкара графитите в Националната галерия, след като в началото на пъти си е бил арестуван от полиция за това, че рисува по стените на сградите. И още едно определение, което срещаме в медиите, бягащият клишетата Романтик. Цитирам тези определения, които българските медии дават на нашия следващ събеседник Станислав Трифонов, по-известен -изве... по като Насимо. А, преди да му кажа добър ден а, и честита нова година, заедно с Насимо, тук в студиото на Хоризон Добед е и Камен Бонев от екипа на Fine, а, Graft Art, Един от тези хора, с които Насимо работи за създаване на общност. Това е нещо важно. Честита нова година. Честита нова година на вас и на вашите слушатели. Много се радваме да бъдем тука. Сега вие поемате една нова посока на платформата с новата 2024 -та. и каква е тази посока? Защо е важно? Да, ами... А... <към> Първо платформата я направихме, а, защото Това се събрахме просто хората, които сме си пратили, работим в една и съща сфера, в развиването на... Изобразителното изкуство в България. Платформата първоначално беше с една друга идея, но към края на миналата година се събрахме и решихме, че ще направим, искаме да направим нещо повече за обществото, в което живеем. И не се иска да, да помагаме, не, нали, просто да правим изкуство за пари. И понеже нали, ние като автори трябва да се издържаме нали, с изкуството си доста често не са налага да правим много компромиси, а да се образяваме с клиента и, и така малко понякога ощетяваме а изкуството си, съобразявайки се прекалено много. И а платформата беше създадена с идеята да, да, да, да ни помага нито артистите, да продължаваме да правиме свободно изкуство, а, но в процеса както как се промени посоката и сега искаме, а, понеже на мен лично ми се обаждат много хора от училища, директори, uh -huh. с мълба да им се нарисува някои фасада, а, но като чуят какви, какъв бюджет е нужен за да осъществи дадения проект, и те се отказват, понеже нямат тези средства, явно не им се отпускат такива средства. А, и, и на мен ми става неудобно и се чувствам малко, все едно, едно нищо ни правя за, за това да, да се подобри околната ни среда и въобще а, средата, в която живеем. И а, реших, а, питах и другите от екипа дали са съгласни. Те приходи, които ги събираме от а, принтовете което, и репродукциите, които продаваме в сайта, да се събират и да, да правим като жест за тези училища, които имат нужда и те всичките имат нужда всъщност, а, да, да подараваме стенописи. Аз мисля, че това е страхотна идея, защото абсолютно веднага мога да си представя колко много училища могат да си мечтаят за графит с големия кристо, а обаче наистина бюджетите им да не позволяват подобен стенопис, защото това са тонове боя. Нали, така. Е много боя, много а, това работа. Това е супер сложна работа. Това е ангажимент, който нали, продължава а, във времето, дълго скеле, Има строителна някости, работа, си, неща, да са... се По един месец за Точно, така, точно така. И това и... е нещо, което би трябвало да се калкулира, но а, образно казано, а, училищата с техните делегирани бюджети, едва ли могат това да си позволят? Някои могат и си го позволяват, но са радкост. Има и такива, които са предприемали те инициативата да се берат от родителите и от а, своите си джубове нужния бюджет, за да може да се осъществи проекта. Случвалото не се, във в ВАР, направихме едно такова училище и не мога да се още някъде нещо правихме. Но аз смятам, че всички, които искаме нещо да се промени в нашата страна, ако се хванем, можем да го направим заедно и по-отделно. Просто всеки има капацитет да, да направи някаква промяна и не е нужно прекалено много, особено а, смисъл, с, с тази инициатива, мислим, че и в много домове така ще се появи изкуство. А, нали, това е едната хубава страна. Вашите принтове ще отидат в а, домовете, в които могат да бъдат сложени на стените вътре в, в интериора, образно казано. Да. А, но пък ще помогнат за промяна на екстериора. Да, екстериора, в, а, на екстериора, на учрежденията, където децата на повечето ни а, прекарват по-голяма част от, свобод... Не от... Не от свободното си време, от времето, си. От времето да. да, камен се включва. Аз това си мисля, до каква степа ние сме подвластни на сивото и този, а, този елемент на сивота, който като че ли остана много малко променен с а, прехода и избухването на демокрацията. Защото всъщност цвета, цвета струва пари. И ако може да си го позволим в къщите, в малки, ограничени, частни пространства, публичните пространства като че ли имат нужда от, а, от вдъхновение, от изкуство, от други цветове, от друга светлина. Публичните пространства определено имат нужда от промяна. Тук е, си, исках да вмъкна в. Предната, което беше заложено, промяна в средата за децата. Една от главните идеи е всъщност децата и тя, тя не е промяна в структурата. Ние сме говорили с нас и му през годините много за тези неща за децата. Е, вярвам, че много хора ще кажат, че нали, веднага се включват децата, но да, те са най-важни. И зависи от нас тяхното възпитание. В наши частни разговори сме споделяли кой къде е рисувал и кой художник преди. Когато ние сме били деца, ни е дал възможност дори малко да участваме. Това останало в паметта. Нашата памет е захранено от това ние да продължим да се занимаваме с това, да се с това, да го смятаме като успех. Едно малко нещо, когато си ете, е е по-голям успех за те, отколкото като пораснеш. Те се намаляват като е, качества в твоето съзнание, но остават най-ценни. И за нас е важно това е, те да, промени, да се промени като цяло естетиката. Естетиката на България трябва да се промени. Един приятел казва, като влезе един италянец и нещо, но не му харесва по бюрото и го мърда се е нов дизайнер. Mm -hmm. Самата естетика да зависи да го... от нас. Аз това, това съм си мислила, да, колко да... голяма е разликата между а, много европейски градове и нашите градове, в които а, ако няма наистина намеса, а, която да ни извади от а, така сивата монотонност, а, като че ли няма да изглеждат така нещата? Въпрос на детайл по някой път. Преместване буквално на а, един малък детайл от масата, вазичката, да не е в центъра, да е малко отстрани образно казано. В това, което искаме ние да направим е заложено децата не е само да виждат това, което се случва, а също да имат някакво участие за да го пазят. Когато ти си участвал малко в нещо, то го приемаш okay. и за затвое, и го пазиш. Okay. И, а, смятам, че тия неща, които смятаме да направим, и съм сигурен, че ще направим, ще променят естетиката на децата и на малко или много и на родителите. Mm. И седемте изкуства, са много важни да ги има в живота на човека, за да бъде ползетворен човек. Това е така. Сега това, което мен ме озадачава е, че казвате, че не искате да разчитате на държавата, някак си да я освободите от тази отговорност и да намерите подкрепа от хората. Защото, пак ще кажа, със всеки един закупен принт от Fine Graph Art, на практика можем да подпомогнем дейността на хора като Насимо и Камен Бонев и техните а, колеги и самишленици да, да направят а, страхотен графит, да променят стената на едно училище някъде в България. И нали, да събудим е креативността на деца, да събудим това въображение, което то е там. Просто трябва да се храни. Съгласна съм, но защо защо и държавата да не участва? Защото ние така или иначе нямаме, плащаме данъци на тази никакъв държава. проблем да участва и държавата. Просто виждаме, че много о, мудно се включва държавата. Много време не е участвала. И много време не е участвала. И ако чакаме само Спучанът на това просто ще си умрем и няма да видим нищо, което искаме да видим. Добре, т.е. да, да действаме преди, преди държавата да, да се сети, че може да прави и това. Да, защото защото... Не е смело сега. Добре, защото пък има градски власти, има управление пак ще се върна към много европейски градове, нали, това сравнение, където а, това е инвестиция и на общинските власти, и на местното управление. Нали, а, включително Покамване на световни ти артисти да правят нещо, да правят промени в средата. Да. Така Ще е. го доживеем ли според так... вас? Ами, не, те се случват. Им, имали сме проекти с, община, с различни общини, които са се реализирали. Просто не са чак толкова много. И, а, нали, тези училища, по принцип, които ми се обаждат, явно те са провали, но не е станало. Не са получили някакво финансиране което им е нужно, за, за да се оправят всичките проблеми. Казвате изкуството общуване, а, обръщане към хората. Това означава, че сте готови да чуете къде ви искат и да се отзовете, така ли е? Да, те, а, само от един малък пост, който а, написах само с идеята, която а, имаме за платформата. А, вече ми писаха към 20-20 няколко училища, Страховно. директорите директно. А, така че а, има, има глад за това нещо. Не е само откъм децата, самите а, хора, които а, работят и управляват тези учреждения, те също имат нужда. Те стоят по цял ден там, в една сива и разпадаща среда. Виждаме, въобще, нали, извън София, нали, който пътува, вижда а, как се разпада в България. А, селата, нали, малките градове. Малко се прави. Особено нали, това, което и каме Бомев каза, ние тук имаме една основна, основна мисия да, да развием вкус към естетиката, към красивото. Mm -hmm. Защото нещата ги правим малко, както се изразяваме на село нали, джаста праста. Джаста праста така. Сега центъра или крайните квартали. Uh, кое ви е по-интересно? Естествено, и Насиму е работил много uh, по включително бягащи обекти, нали? Не сгради, мун…, монументални, но включително влакове, нали? Така, е, така съм почнал. Uh, так, така, така. Uh, но в центъра сте по-видими. Крайните квартали обаче може би по-важни, има ли такава дилема? За мен лично, mm -hmm. крайните квартали са по-важни и не само, Ами градовете и селата също са от а, огромно значение. Защото не може всичко да централизираме в а, Големия град и всичко друго да го забравим. Според, поне според мен. Нали, mm -hmm. Трябва да гледаме по-масштабно картинката. Не знам. А, тива, Аз съм камен. абсолютно съгласен с това. Едно стойностно място, винаги би довело много туристи за да го видят, е, било и малко, е, то винаги представлява интерес, зависи как ще го представиш, но да, е, няма място, което да е специфично за нас или по-важно. Уху, уху. Защото пък това може да обърне внимание и към крайния квартал, нали? Така, да, да, да, да го вкара в играта образно, казано. Значи, чувал съм навънка на запад. А, а, за места, където са били извикани такива а, стено а, художници на стенописи, правени са няколко стенописа, и от мястото от а, някакво западащо се е превръщало в а, е почнало да, да кара там нов, нови туристи, нови хора постоянно да идват. И така това нещо сподпомага за цялостното економическо развитие дори на самото място. Защото те като, като ходят хора, те остават и пари там. Напомня ми на това, което видях като една огромна надежда в Украина. Тъй като в разрушените, на разрушените сгради в Ирпин до Киев Банкси. беше uh -huh. направил два или три графита. Uh -huh. И всъщност хората, с които разговарях там, хора на изкуството като вас, казваха, че за тях нали, този жест на Банкси той е сериозен економически подарък, uh -huh. също така, за, uh -huh. а, за Украина. Защото след това, след възстановяването, а, идеята е, че там ще отиват хора, за да видят балерината на Банкси. Mm, да, нарисувана да, върху руините. А, но да питам друго. Аз не знам дали вие конкретно в предизборните дискусии за местна власт дадохте ухо на една антиграфити тема, която се прокрадваше в много малкото наброй дебати с всички кандидати за кмет на София. Те и без това бяха много ограничени mm -hmm. като брой а, дебатите, на които присъстваха всичките, но мисля, че на този организиран Софийски университет имаше въпрос за графитите и някои от кандидатите сериозно се заканваха на дръскачите. И на мен ми е много интересно дали Аз имате промяна че... в мисленето към това... Uh, което може би всяко дете и всеки тинейджър си казва, бе я да си Трябва да такъв. направят първо разлика между так и графит, според mm -hmm. мен. Това е много важно. Аз и... 30 години, а защо mm -hmm. не успяха да я направят тази разлика? Но... Не, много е важно. <сък> Политиците имате Ни мен, също че... Ние също я подкрепяме. Да. Аз също всеки ден минавам покрай едно много хубаво, според мен, беше нарисувано. И сега е покрито стагове, не знам. Mm -hmm. Защо, но ето точно това е искане да променим. Да отидеш и ръката ти се спре там, където не трябва да се пипа. Mm -hmm. За ти, Да ли. ти хареса и, и да не трябва да пипаш. Да, трябва да се образуват тези децата, нали, кое, кое е красиво, и, и, кое не Да се образуват и децата, и политиците. Смятам, и въобще, че родителите обществото... да избират no, училищата да. и детски да. градини доста по външния вид. Все mm -hmm. още в България. Много родители избират училище и детска градина по това как изглежда. Тук като цяло сме сериозно позициониране в опаковката и в външния вид на нещата. Понякога забравяме същността, обаче казвате, че все пак има значение а, това, което е видимо и това, което е. Ако то ни води към света на въображението, светлината, възторгаш, това, е, mm -hmm. това виждаме нали, във вашите графити, това все пак ще ни промени и вътрешно. То променя подсъзнанието. В смисъл дори човек да не разбира как става номера, а изкуството си работи. И то най-вече на подсъзнателно ниво, то се зап... запечатва с. Са намерението, което е имала автора, те всичките комбинации на цветове, въздействието им е уникално силно. Значи може да си направите един експеримент да видите как работят цветовете. Като си направите телефона черно-бял и да видите как а, вече не ви е толкова интересен. Докато смените ли го на цветно и веднага не може да отлепите поглед от него. Цветът е от огромно значение. За развитието на мозъка и въобще на съзнанието. А и на града. Как, на... как, не, как да Да, на съзнанието на града, на общото. Да, съзнанието. Там е магията на изкуството, в несъзнателното въздействие на. Точно така. Силата му. Няма нужда всичко да разбираме, за да разбираме и как, нали, то, то работи. Много неща не разбираме света как работи. Ние не разбираме как а, те всички планети летят във въздуха и не падат. Mm -hmm. Сега, графити в галерия. Даже в момента има изложба на Насимо в галерия на Ратива в Велико Търно, Мисля, че до средата на месеца, до 15 януари да, до 15 е изложбата январ. там. А, какво е мястото на галериите в света на уличните графити майстори? Аз искам само да поясня, че а, отдавна за това е платформата mm -hmm. Файнграф арт защото това, което правим е симбиоза между изящното изкуство и графити изкуството. Аз съм правил графити като малък. Сега просто използвам способите и а, а, техниките, които съм научил от улицата, но нещата отдавна са излезли от тази тясна рамка. А, човека на изкуството, според мен, може да прави изкуство на каквото и да било. Независимо дали е на потно, на стена, на, на стол, на маса... На самолет няма значение. Или да прави изкуство а, чрез а, визуални образи в а, музиката, аз не знам, вие в момента не сте се слушалки в студиото, но вече върви една композиция на Иван Шопов, с -да. който също сте работили заедно. Ни работ, продължаваме да работим. Кухи-балкански, точно така, част от екипа. И а, това съчетание между графити и електронна музика съвсем не е озадачаващо, нали? -да. Ами, добре, как да завършим, а, да припомним а, вярата ви, че изкуството води до социална промяна, може би? Изкуството като цяло води за мен е до промяна. Изкуството винаги е било важно и Чорчил го е казвал, за какво ви е държава по неята култура. А, ако нямаме, а ние трябва да си пазим културата Точно и от нас така. зависи да опазим, Не само от нас, от всички нас зависи. Много ви благодаря, че бяхте гости в Хоризондо Обед в първите дни на 2024 година. Насимо и Камен Бонев от екипа на Fine Graph Art, платформата на големия стрит графити артист Насимо, която поема в нова посока и всеки от нас може да помогне, защото закупувайки принт от тези чудесни графити артисти, можем да помогнем тъкмо техните работи да се озовът на фасадите на иначе скръбните сгради на нашето ежедневие. Сивите училищни, институционални фасади или улични тъмни ъгълчета, които да грейнат в друга светлина. Благодаря ви. Благодаря ви за покланата.